بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الاسلاميه على حرب المعتدل والجهميه ومنهم ابو الصالح والزبير بن عدي وعلي وعلي بن الحكم البناني وعبد الملك ابن عمر ويزيد الرفاشي وعبد الله بن بريده كلهم عن انس وصحه جماعة دنيا الخفاذ وزاد الشافع في مسداده في آخره وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وساقه أثمان بن أبي شيبة من ترك وقال في بعضها ثم يتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل قرامتي إلى أن قال Tsumaya yartafau 'alal kursiyihi wa yartafau ma'un nabiyuna wasiddiquna washuhada wa yarjuu ila ghurafihim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil sallam wa wa rasuli Muhammadin wa alihi wa ajma'in amma ba'd, Pada kesempatan yang lampau kita membaca hadis yang panjang tentang adanya pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala kelak bagi ahli surga di hari Jumat maka hadis yang panjang ini sebagaimana disebutkan pada kesempatan yang silam rawahu anas rawahu Anas, jama'atun minhum Uthman bin Umair abil, abil yaqidhan Selain perawi-perawi di atas yang diredakan daripada Anas, ada juga jalur-jalur lain. Disebutkan diantaranya Uthman bin Umair Abu Lekizan. Kemudian, wamil tarikh Rawwah Syafi' dari Uthman bin Umair ini diredakan oleh Imam Syafi' oleh Mahlallah dalam Musnadnya. Abu Abdullah bin Imam Ahmad fi Sunnah dan juga diredakan oleh anaknya Muhammad bernama Abdullah dalam kitab Yaitu Sunnah wasulu sunnah wa minhum jalur-jalur lainnya yang meriwayatkan hadis ini Abu Shalih wa bin Adi wa bin Hakam al-Bunani Abdul Malik bin Umair Yazid Ar-Raqashi Abdullah bin Uraydah kulluhum anna ana semuanya meriwayatkan dari jalur Anas wa sahahahu jama'atun dan sebagian daripada ulama-ulama hadis Mensohikan hadis ini dengan banyaknya jalurnya. Wa zadah dan dalam Mustadamm Syafi'i. Imam Syafi'i meriatkan dengan tambahan redaksi wa huwa al istawa fihi rabbukum 'ala al-'arsy. Hari itu, hari Jumat tersebut di surga adalah hari Tuhan kalian bermayamnya di atas 'arsy-Nya. Wa bin Abi Syaibah min thuruq dan jalur ini juga diriatkan oleh Utsman bin Abi Syaibah dari banyak jalur waqala fi ba'dhaha dan di sebagian dari jalur-jalur tersebut redaksinya tsumma yatajalla lahum rabbuhum tabaarakata'aala maka setelah ahli surga berkumpul di hari Jumat Allah wa tabaarakata'aala menampakkan dirinya kepada mereka fa yaqulu Allah tabaarakata'aala berkata An allahy sodaqtohum wa adi. Akulah yang telah menepati janjiku kepada kalian. Wa atmauntu alaikum ni'mati. Aku yang telah menyempurnakan ni'matku atas kalian. Wah ada ma'lu karomah tidak tempat karomahku kedermawanku. Ilaan kala hingga Allah berkata hingga berkatalah Nabi S.A.W. Thumayyir ta'fiu ala kursi. Kemudian dia Allah meninggi di atas kursinya. Wa yartafi ma'ahunnabiyyun was-siddiqun wasyuhada. Maka setelah itu meninggi pula para nabi-nabi. Was-siddiqun wasyuhada. Wa yarjiu ahlul ghurab ila ghurafihim. Kemudian pemilik bilik-bilik di surga kembali ke masing-masing bilik mereka. Nah. Wa dzakara Muhammad ibnul Zur Verkan, عن, مقاتل عن, عن مقاتل, مقاتل, مقاتل عن مقاتل ابن حيان عن مقاتل ابن حبين عن النبي زبير عن جابر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يحتاجون إلى العلماء في الجنة كما يحتاجون إليهم في الدنيا وذلك أنهم يزورون ربهم في كل جمعة فيقول لهم تمنوا فيقولون وما تتمنا وقد أد قد أدخل وقد أدخلتنا الجنة وعطيتنا ما عطيتنا فيقال لهم تمنوا فيلتفدون إلى العلماء وذكر الحديث في قصة الجمعة وذكر محمد بن زبرقان دا محمد بن زبرقان من يبدكان عن مقاتل بن حيان أن أبي الزبير dari muqatil bin Hayyan dari abu zubair an jabi radhiyallahu anhu qala berkata jabi qala rasulullah bersabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahla aljannati la yahtajuna ila alulama'i fil jannah sungguh ahli surga membutuhkan para ulama di surga kamihtajuna ilaihim fid dunya sebagaimana manusia membutuhkan ulama di dunia wadhālika annahum yazuruna rabbahum fi kulli jum'atin yakni demikian itu boshnya mereka Mengunjungi Tuhan mereka Atau bertemu dengan Tuhan mereka setiap Jumat Fayaqululahum Maka Tuhan mereka berkata kepada mereka Ahli surga tamannaw. Silahkanlah kalian bercita-cita Mintalah Fayaqululunah Maka berkatalah ahli surga Apalagi yang kami butuhkan Apalagi yang kami harapkan Yang kami inginkan jannah. Padahal engkau telah Masukkan kami ke dalam surga apa atitana ma padahal engkau telah berikan kepada kami segala sesuatu fa yuqalu lahum tamannau maka kembali dikatakan kepada mereka hendaklah kalian bercita-cita fa iltafituna ila ulama akhirnya mereka pun menoleh kepada ulama dalam hadis yang panjang wa dzakarul hadits fi qissatul jumuah kemudian sebutkanlah hadis tersebut tentang kisah hari jumat di Surga kelak. Jadi ini menunjukkan di surga itu ada hari-hari ya? Ada hari-hari dan hari yang paling utama di surga adalah hari Jumat Warawahu Ibn Mundah Min hadith al-A'mash An-Abi Wa'ilin An-Huzaifa An-Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Wadhakara kisata al-Jum'ati Bitu liha wa fiha Yakul Saloni, fayakulon. Aro na wajhak. Aro na. Aro na. Aro na wajhak alamin Nandur ilaika. Fayakshib Allah Taala. Wataala tilka al-hujab. Wajatjalla lahum. Fayanzurun ilaih. Warawah ibnu Mundah. Ibnu Mundah. Min hadis al-Agmas. Dan imam ibnu Mundah meriakan dari hadis Agmas. An Abu Wa'il an Hudhayfah. Dari Abu Wa'il. Dari Hudhayfah dan nabi sallallahu dari nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakara qissatul jumu'ati Dalam kisah panjang tentang hari Jumat di hari di surga kelak. Wa di antara hadis tersebut redaksinya yaqulu Allah berkata saluni di hari Jumat pekan hari Jumat berkata Allah kepada ahli surga ya saluni mintalah kepada saya fa yaquluna maka mereka berkata arina Wajh Hakka Rabb Alamin, Nanzul Ilaiq, Ya Tuhan, perlihatkanlah wajahmu kepada kami, kami ingin melihat kepada wajahmu. Fayakshifu Allah Taala tilm hujub, maka Allah meninjik hijabnya. Allah itu hijabnya adalah cahaya, yang menghijab antara makhluk dengan Allah adalah cahaya. Di dunia tak mampu kita melihat Allah. Ya bahkan alam semesta pun demikian Tatkala Musa meminta kepada Allah Agar melihat Allah Kata Allah lantarani Engkau tak dapat melihat saya Kau lihatlah kepada gunung Sekiranya gunung itu mampu melihat saya Engkau mampu melihat saya Tatkala Allah menyingkap hijabnya kepada gunung Seketika gunung itu hancur Musa pun pingsan Maka tak mampu kita melihat Allah Kecuali kelak Di hari kiamat Ya, Kecuali kelak Di surga Tentunya berbeda antara surga dan alam dunia Ya Berbeda Tak dapat disamakan Tak dapat dianalogikan antara Dunia ini dengan Alam akhirat Disebutkan berpelama manusia Berdiri menunggu Di sidang oleh Allah SWT Di padang mahsyar berhari Ya Bahkan bertahun. Mereka tak makan, tak minum. Tapi mereka tak mati. Berbeda. Ya? Jadi jangan pernah kita menganalogikan negeri akhirat dengan dunia ini. Tak mungkin. Berbeda. Di akhirat Allah beri kita kemampuan melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Di dunia ini tak mampu. Makanya Ibunda kita, Aisyah mengatakan... Barang siapa yang mengaku dia telah pernah melihat Tuhannya... Barang siapa yang mengaku... Para siapa yang menyebutkan bahawa nabi pernah melihat Tuhannya, ya, sungguh dia telah berbuat dosa atas nama Allah. Karena nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Allah. Bahkan ketika peristiwa Mi'raj pun nabi tak melihat Allah. Nabi berdialog dengan Allah dari belakang hijab. Ya, berkata ibunda kita ketika nabi naik ke atas, "Hal ra'aita rabbaka, ya Muhammad, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu?" Berkata Rasulullah nurun anna arahu cahaya hijabnya. Bagaimana saya melihatnya? Ya, ada sedikit persisian antara al-sunnah. Pernahkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Kenderi pada ibnu Abbas, Nabi pernah melihat Allah, tapi yang benar, ini katakan oleh ibnu Abbas, bahawa Nabi yang melihat Allah bukan dengan mata kepalanya, tapi dengan hatinya. Ya? dan Syekhul Islam Taimiyah merujihkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ia pernah melihat Allah dengan mata hatinya tidak dengan mata kepala dalam hadis yang sahihkan oleh sebagian ulama ru'aitu rabbi fi ahsan suratin aku pernah melihat tuhanku dalam sebaik-baik penampakan ya fayakshifullahu ta'ala wa tilkal maka Allah membukalah hijab tersebut ويتجلى لهم الله تبارك وتعالى tampakkan zat kepada mereka fayanzuruna ilaihi maka mereka pun melihat Allah kata Nabi dalam hadis yang lain innakum satarawun rabbakum sungguhnya kalian pasti melihat Tuhan kalian di tempat tentunya kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berada di atas ya Innakum sataron Rabbakum gianan, kama taron alqamar lelal albdri. Kalian pasti melihat Tuhan kalian dengan mata kepala, sebagaimana kalian melihat bulan purnama. La tutamunafi royatihi. Taklah perlu kalian berdesak-desakan untuk melihatnya. Sebagaimana kita tak perlu berdesak-desakan melihat bulan purnama di kalim malam terang benerang tak ada padanya awan. Maka demikian pula kita tak perlu bersalah-bersalah kan melihat Allahujanallah. Kesamaannya adalah kita melihat Allah Subhanahuwataala sebagaimana kita melihat malam bulan purnama. Ya, menunjukkan Allah Subhanahuwataala dilihat ya, fi ulu, di arah atas. Ya, menunjukkan Allah di atas. Nam. Oral Imam Ahmad dalam Musnadnya dari Hadis ibni Abi Zuhrib عن محمد زُهْبِنْ من Hadis ibni Abi Zuhrib عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرج أيتها النفس الطيبة Kanat fil jasad tayib, akrugi hamidatun, wabshiri. Akrugi hamidatun, wabshiri biroh, warihan, warabbin, ghrir qadbanin. Fala yezal yuqalul lha dalik, hatta yuntaha bia ila al-sama'illati fiha Allah taala. Wa ida kanan rujul suu, rujul suu, qalul, akrugi ayatuhan nafsu al khubitha. Kanat fil أخرج زميمة وأبشر بحميم وقصاق وآخر وآخر وآخر وآخر من شكله أزواج من شكله أزواج فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعر ثم يعرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا Fayuqalu fulanun, fayuqalu la merhaban binafsi al khabisa. Kanan fil jasad al khabis. Irgi daimat. Fainnu la yfthuh lak abwab al sama'i. لا يفتحه لا يفتحه لك أبواب السماء. فطرسِل فطرسِل فطرسِل من السماء ثم تسير إلى القبر. طيب وروى الإمام أحمد في مسنده إمام أحمد مرير ضمن للمسندنا من حديث أبي الذئب, حديث الذئب عن محمد بن عمرو بن أطاء عن سعيد بن يسار ذلك جلر محمد بن أمر بن أطاء ذلك سعيد بن يسار رضي الله عنه عن أبي هريرة ذلك أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله, عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي برسابة إن الميت تحضره الملائكة sesungguhnya jenazah ketika akan sesungguhnya manusia ketika akan mati dia akan dihadiri oleh para malaikat malaikat Allah dalam hadis yang diberitkan Imam Ahmad juga Tana Abu Daud akan datang duduk di sisinya malakul maut akan datang ia ya, kepadanya malaikat malaikat rahmat jika dia orang mukmin yang baik saleh akan datang akan datang padanya malaikat-malaikat azab ya dengan wajah yang mengerikan jika dia orang kafir, orang munafik, orang fasik. Ya. Tapi kita tak melihat mereka. Kata Allah, "Wa antum hina idzantandzurun." Ya, "Falawla idza balaghatul hulqum." "Falawla idza balaghatul hulqum wa antum hina idzantandzurun." Ya, terkala roh telah tiba di kerongkongan dan kalian melihat dalam kondisi dia naza di akhir akhayatnya. Ya, dalam kondisi sakaratul maut, wanahnu akrab ilaih min kum, walaikin la tbcirun. Kami lebih dekat kepadanya dari kalian, tapi kalian tidak melihat. Kata-kata kami di sini adalah malaikat-malaikat Allah dan malaikul maut yang begitu dekatnya. Ya, tak ada yang melihat dari golongan manusia. Sementara dia sendiri yang melihat kedatangan malaikatul maut, kedatangan malaikat-malaikat rahmat atau azab. Inilah disebutkan tahdzuruhul malaikah. Akan dihadiri oleh para malaikat-malaikat andai kata malaikat rahmat yang datang dia membawa kafan dari surga yang harum wanginya. Jika dia malaikat yakni orang ini yang akan mati ini adalah orang fasik, kafir, munafik Malaikat-malaikat Azab membawa kafan dari neraka dengan bau yang busuk. Faidahkan rajaul salih. Jika orang ini adalah laki-laki salih, kalau maka berkatalah malaikat-malaikat tersebut, "Oh Rju ayatuhan nafsul tajibatu. Keluar wahai jiwa yang tenang, yang tentram, yang baik. Sebagaimana Allah katakan dalam al Quran, ya ayatuhan nafsul mutmain mutmainnah irjii." Ila rabbiki radhiatan mardhiyah. Wedi wa yamutma'innah yang, yang tenteram, yang tenang. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Dalam keadaan engkau diterima oleh Tuhanmu, ya. Dalam keadaan diterima oleh Tuhanmu dan Tuhanmu ridha kepadamu, radhiatan mardhiyah. Ini adalah ruh orang mukmin yang benar-benar sempurna imannya. Yang tidak mencampurkan Mencampur adukkan iman dengan kefasikan Seperti itulah Dia akan dikeluarkan ruhnya Dalam hadis yang tadi saya sebutkan Maka keluarlah ruhnya dengan begitu mudahnya Ya semudah keluarnya Ayat dari tiku Fa idha kanar rajul salihu Qalu ukhruji ayatuhan nafsu tayyibah Kanat fil jasad tayyib Ruh yang berada dalam tubuh yang baik Ukhruji hamidatan Keluarlah dalam keadaan Engkau terpuji Wa abshiri bergembiralah Engkau biruhin waraihan Bergembiralah Dengan wangian Ya Dengan harum-haruman Yang dari surga Warabbin ghairi ghadbanah Bergembiralah dengan Tuhan yang tidak muruka Kepadamu itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim ya. innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istakamu semuanya orang-orang yang mengatakan Tuhan ya Allah dan kemudian mereka istiqamah dalam hidup di dunia ini tak melenceng, tetap lurus di atas perintah Allah mengikuti perintah-perintahnya menjauhi larangannya, menyembah Allah dengan cinta, harap dan takut istiqamah sampai matinya karena tak semua orang mampu istiqamah Ya, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku Allah kemudian dia istiqamah, tatanzalu alaihimul malaikah. Akan turunlah kepada mereka malaikat. Kapan ini? Ketika sakaratul maut. Atanzalu alaihimul malaikatu alla takhafū wa la tahzanū. Malaikat-malaikat ini menghibur dirinya. Malaikat berkata, tak perlu kau takut, tak perlu sedih. Tak kau fuh, alat tak perlu khawatir apa yang kau hadapi semuanya kebaikan demi kebaikan di atas kebaikan dan tak perlu kau sedih dengan apa yang kau tinggalkan dari urusan dunia itu, tak perlu kau sedih. Wahab syiru bil jan nah kuntum tu adun engkau wahai roh wahai jiwa yang tenang dengan surga yang dijanjikan maka dia pun keluar dengan mudah kemudian malaikat-malaikat Ya, rahmat tadi seketika mengambil ruh tersebut dari tangan malaikatul maut, dimasukkan ke dalam kafan dari surga dibawa ke atas. Fala yuzalu yuqalu lahadzalik trush li bujidia katakan demikian kepadanya hingga yuntaha biha ila samaa' allati fiha Allah taala. Terus dia naik, dibukakanlah pintu langit pertama dan setiap malaikat yang mencium harum baunya bertanya Ruh siapa kegerangan begitu harum disebutkan ini Ruh si Fulan bin Fulan dengan nama yang terbaik di dunia maka dimintakan agar dibukakan pintu langit pertama dibukakan naiklah dia ke atas penduduk langit pertama dari malaikat-malaikat pun kembali bertanya Ruh siapa kegerangan sampai naik ke langit ketujuh dalam riwayat ini ya hatta yuntaha biha ila samaa'ati fiha Allah sampailah dia ke langit yang dalamnya Allah yang lebih roji bukan dalam langit Allah tapi di atas langit ya karena Allah tak akan mungkin dalam alam Allah di atas berpisah dengan makhluk tak dapat dilingkupi oleh makhluk Allah Maha besar ya wa idza kana rajul suu apabila laki -laki yang akan mati ini adalah orang yang jahat Qalu maka berkata malaikat malaikat azab ukhruji keluarlah engkau wahai roh ayatauhan nafsul khabithah jiwa yang keji karena fil jasadul khabith dalam tubuh yang keji ukhruji zamimatan keluarlah dalam keadaan engkau tercela wa abshiri bihamimin bergembiralah engkau dengan air menggelegak sebagai minumanmu bergembira engkau dengan nanah ahli neraka luka-luka bakar ahli neraka karena ahli neraka ketika dibakar semua tubuh mereka mengeluarkan ya, mengeluarkan cairan dan itu cairan ya, meleleh kemana-mana dan itulah diminumkan kepada ahli neraka ya dan billah ya bihamimin waghassak Belenggila kalian nikmatilah hin minuman dari air menggelegak. Kata Allah wasuqu ma'an hamima. Tatkala mereka minta minum kepada ahli surga dalam surah Al-Araf. Ya. Ketika mereka melihat Allah perlihatkan kepada mereka penduduk surga. Ya, maka mereka minta kepada penduduk surga untuk diberikan sedikit daripada kenikmatan yang mereka nikmati di surga. Ya. Maka berkata al-surga, "Innallaha harramahuma al kafirin." Mohon maaf. Semua yang kami nikmati ini Allah haramkan untuk kalian orang-orang kafir. Setelah mereka minta minuman, digantikanlah minuman oleh Allah SWT. wa ya, dari mana? Dari air yang menggelegak. Wa suquman hamima. Mereka kehausan dahaga karena panas bersangatan di di neraka Jahannam. Mereka minta minum. Maka diberilah mereka minuman dengan air yang begitu menggelegaknya kata Allah wasuqumaan hamiman faqatta'a a'ma'hum tatkala mereka diminumkan air menggelegak ini seketika terputus-putuslah isi perut mereka karena panasnya subhanallah kalau lah 100 derajat saja membuat tangan kita ini bengkak 100 derajat ya masih utuh tapi bengkak dia Masukkan tangan kita ke dalam air mendidih Bengkak 100 derajat, bagaimana jika 1000 derajat? Subhanallah Besi saja meleleh Ya Akhirnya isi purd mereka terpotong-potong Ya Inilah minuman ahli neraka Wa ghasak Dan cairan daripada nanah-nanah Luka-luka -nana, Dari tubuh orang-orang ahli neraka wa min syakl az dan yang semacamnya. Fala yazalu yuqalu la hadalik. Terus malaikat-malaikat azab mentalkirkan kata-kata itu. kalau lah engkau wahai roh yang keji dalam tubuh yang keji, dalam keadaan terhina. Dan bergemiralah engkau dengan neraka yang telah menantimu, air yang menggelegak, nanah neraka dan yang lain-lain semacamnya." Terus dikatakan ya hatta takhruja sampai keluarlah roh tersebut dalam riwayat lainnya maka roh itu enggan keluar dan dalam jasadnya maka seketika dipaksalah oleh malakul maut sehingga dengan terpaksa dicabut lepaslah roh tersebut dari jasad baru saja keluar seketika diambil oleh malaikat-malaikat azab dimasukkan ke dalam kain kafan yang dari neraka didatangkan ia dan billah. Kemudian diangkat ke langit. Kemudian roh ini diangkat ke langit. Setiap penduduk langit yang mencium bau busuk berkata, ruh siapakah ini yang begitu keji baunya?" Maka dijawablah oleh malaikat-malaikat azab, "Ini ruh si fulan min fulan" dengan nama yang terjelek. Ketika telah mendekat ke langit pertama, fayustaftahulaha, maka dimintalah oleh malaikat-malaikat azab Agar pintu langit dibukakan, Fa'yuqalu manhadhi. Maka ditanya siapa ini yang mau masuk ke dalam pintu langit pertama, Fa'yuqalu Fulan. Dikatakan ini si Fulan, bin Fulan, nama yang paling jelek di dunia di, diberikan. Fa'yuqalu maka dikatakan oleh penduduk langit pertama yang menjaga pintu langit pertama, karena langit berpintu-pintu. Kata Allah wafu ti sama, wafakanat Abu apa. Dan dibukakanlah langit langit dan dia memiliki pintu-pintu. Ya, langit itu adalah makhluk Allah Taala. Ta bukan yang biru itu langit, bukan. Itu batas pandangan kita terakhir. Tak tahu kita betapa tingginya langit pertama itu, Subhanallah. Kalau kita melihat bagaimana kerdilnya, kecilnya bumi dibandingkan yang lain-lainnya, bagikan debu saja bumi kita ini, bagikan debu pasir. Ya, begitulah bumi ini Itu semuanya masih dibulangin pertama Ya, ada jutaan jumlahnya Sebagaimana matahari kita ini Bahkan ada yang sampai beratus beribu kali besar pada matahari kita ini Besar sekali alam semesta Tak dibukakan pintu tersebut La marhaban bin nafsil khabithah Bahkan dikatakan tak ada ya, Ucapan selamat datang bagi ruh yang keji karena dalam desah yang khabith dalam tubu yang keji irji'i dhamimatan pulanglah engkau kembali ke sana ke asalmu ya dhamimatan belum keadaan terhina fa innahu la yaftahu laka abwaabu samaa tak mungkin dibukakan bagi mu pintu langit subhanallah tak akan mungkin kamu masuk surga kecuali apabila bisa unta masuk dalam lubang jarum kau bisa masuk surga Innal ladzina innal ladzina kafaru la tufatahu lahum abwabu samaa' orang-orang kafir mengingkari ayat-ayat kami tak akan dibukakan bagi mereka pintu langit kata Allah hatta wala yadkhuluna aljannah tak dibukakan pintu langit tak akan pula mereka masuk surga hatta yanjaru jamalun fi khiyat kecuali jika memang bisa untah masuk ke dalam lubang jarum masuklah mereka dan ini adalah ungkapan mustahil Takkan mungkin untuk masuk ke dalam lubang jarum yang kecil. Mustahil sama dengan orang kafir mustahil masuk dalam surga. Takkan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit. Kata Allah, "La tafattahu lahum abwaabus samaa." Takkan dibukakan bagi mereka pintu langit. Seketika ruh mereka dicampakkan. Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man yusyrik barang siapa yang menyekutukan Allah, maka nama kharra Seolah-olah dia itu dicampakkan dari langit disambar oleh burung dibawa oleh angin dicampakkan ke tempat yang jauh maka runya dicampakkan dikembalikan ke dalam jasadnya dalam alam barzakh didudukkan untuk ditanya tak mampu dia ditanya maka dia jepet oleh bumi disiksa, dibukakan pintu ke neraka dan dia lihat semua kejelekan di neraka, dia pun menjerit dan dia berkata, ya Tuhan jangan pernah jadikan kiamat Nah, kemudian fatursalu minas sama maka dicampakkanlah tersebut dari langit. Tuma tasirul qabri dimasukkan ke dalam kubur, disatukan dengan jasadnya, maka hiduplah dia dalam kehidupan alam barzah bukan kehidupan dunia. Tak bisa dengan kamera CCTV dipantau di hidup. Tidak. Sebagaimana CCTV tak pernah dapat memantau mimpi seorang dalam tidurnya. CCTV tak akan dia tidur tegelita, padahal dia sedang dikejar oleh ular. Ya, subhanallah. Naik ke pohon kayu dikejar ular, loncat ke bawah dikejar macan, lari ke sungai masuk sungai dikejar buaya, terengah-engah dia. Ya, baru dia itu selamat ketika tersadar. Kadang tersadar keringat dingin, kadang menjerit-jerit dalam tidurnya. CCTV tak memantau. Orang yang hidup tak memantau, tak melihat Demikian juga dalam alam barzakh Maka apabila kau masukkan si TV dalam alam kubur Tentunya ini alam bukan alam Yang kita lihat Ya, Maka jangan kita dustakan, mana didudukan Ah tak benar ini hadis Otakmu yang tak benar Bukan hadis tak benar Ini alam-alam barzakh ya? Kalau anda yang kata disatukan dengan jasad Pastilah dia hidup, kita katakan ya dia hidup Tapi hidup dalam alam barzakh Karena itulah sunnah mengatakan Yang dia azab ke dalam malam kubur Ruh dan jasad berbarengan Walaupun ruh lebih dahsyat terkena azabnya Muncullah pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang ya, Tidak beriman dengan perkara gaib Bagaimana dia azab ruh dengan jasad Kalau jasadnya terbakar jadi debu Subhanallah Allah mudah sekali merasakan Bagi tubuh yang telah menjadi debu tersebut Azab mudah bagi Allah SWT Kenapa kau harus ingkari hadis? Kerana takmu tak sampai. Di mana terkena jasadnya azab pada telah terpotong-potong oleh binatang buas, dicabik-cabik, masuk dalam perut ikan, dan seterusnya tenggelam. Kita katakan kau kira Allah tak mampu membuat ad, jasadnya merasa. Bahkan ketika sudah hancur, lebur manusia semua, Allah katakan kembali, seketika kembali semua tubuh manusia utuh. Dari kiamat. Nabi mengatakan seluruh tubuh ini akan hancur kecuali tulang ekor. Dari situlah Allah hidupkan manusia kembali. Ya, Hancur seluruhnya kecuali tulang ekor tersebut. Allah hidupkan manusia dari situ kembali. Allah kuasa. Mengapa kita ingkari hadis? Jika hadisnya sahih. Ya, Tukul Tala. Warawal imamu Ahmadu Aydan fi musnadihi min hadisil bara ibn azibin qal. Kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Fi zanazati rajulin Minal ansari Fantahayna ilal qabari Walamma yalhadu Walamma yalhadu Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Wajalasna hawlahu Ka'anna ala rusina At-tayra Wa fi yadihi Udun yan kitu Yan kutu Bihi al-ard Farafa'a raksahu faqal Istighidu Billahi min Adabil Qabri maratun atau tiga. Imam Ahmad berikan dari dalam Musnadnya dari Hadis Bara' bin Azib. Tadi saya sebutkan sebagiannya. Ini kita baca detailnya. Berkata Bara' bin Azib, kami keluar menyertai Rasulullah Sallam membawa jenazah. salah seorang Ansar. Sampailah kami di perkuburan dan ketika itu belum lagi siap liang lahatnya. Maka Rasulullah pun duduk. Kami pun duduk mengitari Rasulullah S.A.W. seolah-olah di atas kepala kami itu ada burung menunjukkan kekhusukan, tunduk, Tafakur. tak ada yang wajahnya ke atas, seolah-olah ada burung di atas kepalanya. Wafiyah di Audun dan Nabi ketika membawa, ya, tongkat atau kayu kecil atau ranting kecil yang kutubil ar, ya, yang dia, yakni. Ha, ginilah ke tanah. Apa namanya itu? Ha? Ya, yeah, tapi gini-gini. Ha. Apa pala namanya itu? Ya. Farafara'sahhu maka Nabi mengangkat kepalanya dan berkata, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah <tuh> daripada azab kubur. dua kali atau tiga kali. Kamil. Kemudian qala ان العبد المؤمن اذا كان في فنتق فين في قطاء في في من الدنيا واقبال واقبال من الاخرات واقبال واقبال من الاخرة نزل الالهي نزل نزل الالهي ملائكته من السماء بيض الوجوه بيض الوجوه كان وجوههم شمس وهم كفان من اكفان الجنه وحنوت وحنوت من حنوت الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرج إلى مغفرة إلى مغفرة من الله وردوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء من, من في السقاء من Asmuka. Kita lanjutkan. Berkata Nabi sesungguhnya hamba mukmin itu jika fiqqatain dari dunia akan terputus hubungannya dengan dunia. Tak ada lagi hubungan dengan dunia ketika dia mati. Walikubalil mina akhirah ketika dia siap-siap menghadap negeri akhirat. Dan alam barzak adalah awal daripada negeri akhirat. Nazala ilahi malah ikat turun bersama. Turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit. Biutulujo. Wajah mereka putih bersih, kean nanjuhahum syams bagikan matahari terangnya wajah wajah mereka. Ma'hum kafan menakfani jannah, mereka membawa kafan daripada kafan kafan surga. Wahnuud dan menhanuudil jannah membawa farfum daripada farfum surga. Hatta yajlisumin humadil bazaar sehingga duduklah seluruh malaikat tersebut sepanjang melihatan matanya. Dia lihat sepanjang melihat matanya ada malaikat-malaikat. Semaji umalakul mauti, kemudian datanglah setelah itu malaikat maut. Ini nama yang benar Bukan Ya malaikat Apa namanya Israel Tidak sahih Israel Malaikal maut Maka Hattah Ijlis Seinda rasi Duduklah Malaikal maut Di sisi kepalanya Fayaqul Berkatalah Malaikal maut Ayatuhan Nafsu Tayiba Wahai jiwa Yang baik Ukhruji Ilam Akhfiratin Minallah Wadidwan <quantidade> Keluarlah Engkau Menghadap Ya Kampun Allah Dan keridanya Berkata Rasulullah Ya Qala fa tasilu kama tasilu qatrah maka keluarlah hal tersebut sebagaimana keluarnya air min fisqa dari mulut ceret tak payah keluar mudah nah fa yakhuduhuha fa idza akhadaha lam yad'uha fi yadihi tarfatayn tarfata tarfatan tarfatayn hatta yakhuduhuha wa fi dhalikal kafani wa fi al hanuti ويخرج منها كاتيابي نفحة مسكين وجدت على وجه الأرض قالا فيسعدون بها فلا يمرون فلا يمر فلا يمرون على الملائِن من الملائِكَة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقول فلان من فلان فلان بن فلان Biahsani asma-nya yang Allah Taala yang mereka sebutkan dalam dunia, sehingga mereka sampai ke dunia. Asalnya, jadi jika dia mengambilnya, maka seketika roh itu keluar diambil oleh malaikat maut. Jadi jika dia baru diambil. Dia tidak memegangnya di tangannya. Dia tidak lama-lama oleh malaikat malaikat rahmat. Seketika hatta ya'khuduhuha mereka ambillah roh tersebut dari malaikat maut jadi malaikat maut tukang cabut saja ya tukang cabut kemudian setelah itu ditangani oleh malaikat-malaikat rahmat fa idza akhadha akhadha fi dzalika al-kafan wa fi al-hanut maka roh tadi diletakkan dalam kafan dalam kafan yang telah diletakkan para yang wangi Wajah keluar minha ke atas benua hati miskin ujudat Allah wajah Ark. Keluarlah wangi yang begitu harum, sebagaimana wanginya bunga kestri. Wangi yang terwangi di atas permukaan bumi ini. Allah Fadz vs Maka berkatalah Rasulullah Dibawalah oleh malaikat-malaikat ini ruh tadi. Karena itulah Rasulullah mengatakan ya in narruha ida qubdat. Tapi ahal basoru, sesungguhnya ruh jika dicabut diikuti oleh pandangan mata, karena diangkat ke langit maka mata memandangnya maka terbukalah mata orang-orang mau -orang meninggal melihat ruhnya tercabut. Ya. Wallayyamuruna almalai almalai kati illa kalau taklah mereka melewati rombongan malaikat kecuali semuanya bertanya, maha dihirruh tuh yibah ruh siapakah yang baik ini harum wanginya ini maka fayakulun dikatakanlah oleh malaikat-malaikat tadi fulan min fulan ruh si fulan min fulan biahsani asma'ih latiqanunya semunahu fi biha fi dunia dengan nama terbaik di dunia yang diberikan hatta yantahu ilas sama'id dunia maka sampailah ruh tersebut ke langit dunia langit yang terendah langit dunia yang kedua ketiga keempat kelima keenam ketujuh kursi arash Allah Jalla wa'ala sampai di sini tak selesai. Cuma nasa Eri? Panjang lagi. Lanjutkan sedikit. Fadal. Faya stafdihona lahu. Faya syai'uhu min kulli semain. Muqarrabuha ilas sama'il lati taliha. Muqarrabuha Mu ilas sama'il lati taliha. Hatta yantahu biha ilas sama'i sabiha. Ah. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اُكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ وَعِيدُهُ إِلَى الأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِ فَيُجْلِسَانِ فَيُجْلِسَانِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّي Faiyakulani lahu Ma dinuk Dini al-Islamu Faiyakulani lahu Ma hadar rajul Al-ladhi bu'itha fikum Faiyakul Huwa Rasulullah Faiyakulani lahu Wa ma alimaka Wa alimuka alimaka Wa ma ilmaka Faiyakul Qaratu kitab Allahi Fa amantu bihi Wasadaqtu Wasadaqtu Wasadaqtu Fa Yunadi Munadi mina Sama'i An Sadqa Abdi Fa Fa Ab Fa Afrishuho mina Jannah Fa Afrishuho Fa Afrishuho mina Jannah Walbesuho mina Jannah Walbesuho Walbesuho mina Jannah Wa Albisuho mina Jannah Wa Afthahu Lahu Baban ila Jannah Qala Fa min Ruhiha Wa ويفسح ويفسح له في قبره, قبره مد في قبره مد بصريه قال وياتي رجل رجل حسن الوجه حسن الثيابي طيب الريح فيا فيقول ابشر بالذي يسرك يسرك يسرك, يسرك وف هذا يومك الذي كنت كنت تعدن فيقول له من انت فوجهك الوجه الذي yubashshirul bi khairi fa amalukal salihu fa yaqul rabbi aqimi sa'a rabbi aqimi hatta arji'a ahli wa mali al hadith wa huwa sahihun sahahu jama'atun minal huffaz na'am sampailah dia tadi ke langit ya langit pertama kemudian fa yastaftihuna lahu fa min kulli sama'in muqarrabuha Maka dibukalah langit demi langit pintunya dan setiap rel langit ia mengiringinya ilas sama'il latiha sampai ke langit berikutnya ya hatta yantahu bil samis sabia sampai ke langit ketujuh fa taala maka Allah Subhanahu wa taala berkata uktubu kitabi abdi kitabab abdi fi iliyin Tuliskanlah catatan hambaku ini dalam tempat yang tertinggi namanya iliyin wa'iduhil ard kembalikan dia ke bumi fani minha khalaqtuhum Karena dari bumi mereka kuciptakan ciptakan wa padanya mereka akan kukembalikan kembalikan wa minha ukhrijuhum taratan ukhra mereka akan ku kelak sekali lagi qala fa tu'alu ruhuhu fi jasadih dikembalikan rohnya dalam jasadnya fayati malaikan datanglah dua malaikat yujlisanihi fa yaqulan lahu man rabbuk. keduanya mendudukannya dan bertanya kepadanya siapakah Tuhanmu fa yaqulu rabbiyallah dia berkata Tuhanku Allah, fa yaqulan ilaihi, "Ma dinuka?" Kembali keroanya bertanya, "Apa agamamu?" Fa yaqulu, Islam." Dia mengatakan, "Agamaku Islam." Fa yaqulan "Maha hadzal Ditanyakan kepadanya, "Siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian?" Fa yaqulu, Rasulullah." Dialah Rasulullah. Fa yaqulan ilaihi, Keduanya bertanya kepadanya, "Apa ilmu yang kau miliki?" Qala, Fa yaqulu kitab Allah fa amantu bihi wa dia berkata aku baca kitab Allah aku beriman dengannya aku benarkan dia fa yunadi nas sama' maka disuruh lihat ke langit an sadaqa abdi hambaku itu telah berkata benar fa afrishuha jannah jawabannya benar sekarang bukakan baginya ya jalan ke surga wa albisuhu minal jannah berikan baginya pakaian dari surga waftahu baban lil jannah bukakanlah baginya pintu menuju surga qala fa min ruhiha wa tibiha maka dia pun mencium harum bau nya surga ويفسح له في قبره مد pun diluaskan seluas-luas penglihatan matanya fa qala wa yaatihi rajulun hasan wajhihi kemudian datanglah ketika itu seseorang laki-laki wajahnya begitu elok Asal pakaiannya begitu bagus. Tibur Rih, begitu wangi dan harumnya dia. Fayaqulluh, berkatalah orang ini abshir. Berkatalah laki-laki tadi, abshir. Bergembiralah dengan apa yang membuat engkau senang. Fahadha yawmukalladhi kunta tu'ad. Inilah Allah telah janjikan kepadamu dahulu. Fayaqulluh, man ancak. Dia bertanya, engkau ini siapa? Wahai laki-laki yang gagah perkasa tampan rupawan. Elok wangimu harum maka fayaqulu dia pun menjawab ya fawajuhkal wajhu aladhi yubashiru bil khair wajahmu membawa kebaikan fayaqulu maka orang itu menjawab ana amaluka salih aku inilah amal salihmu fayaqulu rabbi aqimis sa'ah maka dia laki-laki ini pun berkata ya Allah segerakanlah kiamat Dan ini menunjukkan yang menemani kita di kubur nanti adalah amal salih kita dalam bentuk laki-laki yang elak rupanya Bagus, harum, itu yang menemani kita amal kita sendiri jika ada. Maka dia pun berkata Robbi akim saya Allah segerakanlah kiamat aku tak sabar lagi ni. Kata Arja ialah ahli umali aku tak sanggup lagi tak tahan tak sabar aku ingin segera kembali kepada keluarga aku kepada apa yang kau janjikan berupa harta-harta di surga dan hadisnya masih panjang. Wazakarul hadis dan hadis ini hadis yang sahih kebanyakan daripada para ulama-ulama Adapun orang-orang yang fasik menafik kebalikannya kita padakan sambil sini kita lanjutkan di kesempatan yang lain subhanallah bihamdik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh